Разом з обгортковим і газетним папером, у якій було загорнуто кожний продукт, за час трирічного блукання в пошуках адресата перемішалося, як у пральній машині. Перетворилося на єдину тверду масу з солодковатим запахом гнилизни, цивілі, запахом тютюну і цукеркової парфумерії. Я підійшов до столу, відбатував ножем шматок, і тут таки, при всіх, майже не розжовуючи поспіхом, проковтнув, не розбираючи ні смаку, ні запаху, начебто боячись, що хтось може завадити мені чи відняти в мене це. Дом свіданій, дім побачень. Однак найбільше почуттів і найбільше мук серед в'язнів викликали не листи й посилки. Набагато боліснішими були зустрічі в'язнів з родичами, зазвичай з дружинами або чоловіками і матерями. Такі зустрічі дозволялися лише тим в'язням, які і виконували норми, і поводилися відповідно до правил. В офіційних документах такі зустрічі чітко називаються винагородою за добру і свідому роботу з високими темпами. І обіцянка дозволити відвідування родичами справді являла собою вкрай потужний стимул до доброї поведінки. Звісно, не для всіх в'язнів такі відвідування були можливі. По-перше, їх родини мусили мати досить мужності для того, щоб підтримувати контакти зі своїм родичем-ворогом. Мужність і фізична витривалість була потрібна навіть вільному громадянинові для подорожі на Колему, Дворкути, Норильська чи Казахстану. Відвідувачам потрібно було не тільки витримати довгу дорогу залізницею до віддаленого глухого місця, потім вони мали ще йти пішки або трястися в кузові машини до лагпункту. Після того, можливо, потрібно було чекати ще кілька днів або й довше, випрошуючи у призерливих табірних начальників дозволу зустрітися зі своїм родичем, дозволу, який могли і не дати без будь-яких пояснень. Потім потрібно було довго їхати додому з тією самою виснажливою дорогою. Крім фізичних страждань, ці зустрічі могли, були пов'язані з жахливим психологічним напруженням. Густав Гердінг пише, що дружини, які приїздили відвідати своїх чоловіків, відчували наскільки безмежне страждання їхніх близьких і в той самий час не могли ні зрозуміти їх до кінця, ні полегшити їхнє існування. Роки розлуки випалили у них значну кількість почуттів до рідної людини. Табір, хоча й далекий, та непроникний відкидав і на них свою зловісну тінь. Вони не були в'язнями, не були ворогами народу, але були родичами ворогів народу. Не тільки дружин охоплювали змішані почуття. Один в'язень розповідає історію жінки, яка привезла з собою дворічну доньку – Навідати батька. Після приїзду вона сказала їй: Іди і поцілуй тата. Дівчинка підбігла до охоронця і поцілувала його в шию. Донька конструктора радянських ракет Сергія Корольова досі пам'ятає, як їй брали навідати батька, коли той був на шарасті. І їй розповідали, що він на фронті, військовий льотчик. У тюрмі її здивували,